Це не перший замах на колекцію, але це перша спроба, яка була успішною. Злочинець міг би прихопити багато цінного, але метою його була саме картина «Жінка з кошиком винограду», тому напрошується висновок. Злодій виконував завдання конкретного замовника. Ну-ну, Борис зручніше вмостився в кріслі, попіл сигарети падав на газету. Зловмисник не лишив жодних слідів, але навряд чи ця справа буде похована. Скандал навколо пограбування набуває міжнародного масштабу. Колекція широко відома в світі і вважається однією з найповніших приватних колекцій живопису. Ходом розслідування цікавиться особисто посол Французької Республіки, а це змушує наших сищиків працювати на совість. Родина таверне і керівництво салону «Арт-клас» становили солідні грошові винагороди тому, хто досягне успіху у пошуках, а також особі, яка підкаже вірний шлях до викраденої картини. Сама ж картина оцінюється... Сигарета випала з рота Бориса і пропалила дірочку в газеті. Хлопець-молодець, ради цієї суми варто ризикувати, але... «Ну, нічого собі. Бачив він цю картину. Ні, треба чогось випити і подумати. Добре подумати. Старі зв'язки спрацювали. Борисові легко пощастило знайти одного із своїх колишніх стукачів. Сашко Кролик, який одержав прізвисько через два передніх зуби, що дуже випирали вперед і робили його видовжене обличчя справді подібним до кролячого писка, Здивувався, коли перед дверима своєї квартири побачив екс-опера. Вже майже два роки кролик жив спокійно. Якого біса, начальнику? Скучив, кролику, скучив. Обійматися і плакати не будемо, мені потрібна твоя допомога. Якого хріна, командире, ми ж давно... Дужа рука притисла сутулу спину кролика до брудної стіни. Я тебе знайшов, дурню. Невже ти думаєш, що важко знайти людей, які з задоволенням послухають історії про плідну співпрацю сані кролика з органами правопорядку? Здавалося, кролик зараз заплаче. Якого біса тобі ще треба? Отож бо, кравець відпустив стукача. Мені потрібен один заїка. Це все, що я про нього знаю. Судячи по замашках, мужик крутий, схожий на професіонала. Певен, що він ще в місті. Якщо ні, дізнайся хоча б хто він і дея виходи на нього. Завдання ясне? Малувато східних даних. Заїка... Не прибідняйся кролику, Борис поплескав його по щуці. Ти ж як захочеш, з-під землі людину викопаєш. Кравець не перебільшував здібностей кролика. Помножені на страх бути викритим, і на бажання якомога швидше відкараскатися від настирного лягавого, вони виявилися як найкраще. Вже ввечері цього ж дня Кролик подзвонив Борисові додому. «Думаю, я знаю, хто тобі потрібен. Макар. Олешка Макарчук. Останнім часом у нього якісь справи з Яцинським. Це ще хто такий? Велика, кажуть, людина». Рукою його не кожен дістане, крутиться серед великих грошей. Борис слухав і замислено кивав головою. «А я вас пізнав, ви працюєте в охороні?» «Вже не працюю», – посміхнувся кравець. «Для чого така втаємниченість, як у поганому детективі?» Французької кравець не знав, тому з Бернаром та Верне вони розмовляли каліченою російською. Обоє змушені були говорити повільно, щоб зрозуміти один одного як слід. Може, сядемо в мою машину, на крапає? Нічого, мені так спокійніше. Борис знав, що машину та Верне надала фірма Артклас, яка, власне, і запросила його в Україну, але він не був певен, що там немає якоїсь записувальної апаратури. Правда, таверне приїхав на зустріч у довгому плащі, і тут теж не можна нічого сказати, напевне. Сподіваюсь, інформація про винагороди, тому, хто допоможе в пошуках картини, відповідає дійсності. Авансом винагорода не дається. Звичайно. Скажіть відверто, чи згодні ви робити все для того, аби викрадена робота повернулася до законного власника?